A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. واشهد ان سيدنا محمدا اقبوه ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون السنه اما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin Muslimat di rahmat Allah. Alhamdulillah. Yang pertama nya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala di atas nikmat iman dan Islam. Moga moga saya dan Muslimin Muslimat sekalian beroleh kejayaan dalam hal iman Allah. Dalam hal mentahikkan Allah Dalam hal mengasihi Allah Dalam hal menunaikan segala perintah Dan meninggalkan segala tegah, Agar beroleh kemuliaan Keselamatan dunia dan akhirat InsyaAllah Seterusnya Kita bersyukur Di atas nikmat ibadah <coughs> Kerana ibadah juga merupakan anugerah Allah Bagi hamba yang dikehendaki bagi hamba yang dikandaki oleh Allah Ta'ala, maka ditentukan padanya kemuliaan dunia dan akhirat. Maka nampakkan bahawa ibadah yang kita miliki, amal sayang yang kita miliki, kebajikan yang kita peroleh, ianya adalah anugerah Tuhan. Ia ni minallah daripada Allah. Agar kita boleh berserah kembali kepada Allah Ta'ala. Agar beroleh penerimaan. Zahirnya kita lihat bahawa kita beroleh perbuatan amal soleh pada zahirnya atau di antara amalan ataupun amal soleh yang berbentuk zahir seumpama solat yang kita buat ibadah-ibadah seumpama majlis ilmu, zikrullah, sedekah sebagainya itu merupakan amal soleh yang berbentuk zahiriah. Namun pada masa yang sama pastikan bahawa kita beroleh amal soleh yang berbentuk batiniah agamana Zahirnya salah dan batinnya juga salah. Maka nyatalah dalam Quran yang mana Allah Taala berfirman, "Fa man kana yarju liqa rabbih falyamnal salihah." Siapa-siapa yang percaya yang beriman, yang imani kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin ia akan berhadap akan bertemu satu pertemuan antara dia dengan Tuhan. Maka ulamak tafsir se nyatakan bahawa ingin pertemuan yang baik, pertemuan yang selamat, ya Allah ridho kita sebagai hamba dan hamba juga ridho Allah itu Tuhan Bahawa hendaklah ia mengerjakan amal-amal yang soleh. Sungguh pun amal soleh itu berbentuk batik zohir mana pastikan bahawa kita beroleh amal soleh yang berbentuk batinnya, iaitu yani, ikhlaskanlah amal soleh kita. Ya zohirnya amal soleh pada masa yang sama batinnya memiliki sifat eh, ikhlas supaya zahirnya saleh dan batinnya saleh ha, Beroleh penerimaan kedua-duanya dunia dan akhirat insyaallah taala. Jadi marilah sama-sama kita manfaatkan masa yang diberi atas kuliah Zuhur yang saya pun buat rasanya kali pertama saya di sini. Dan dulu saya rasa 5 tahun lepas saya pernah datang ke Masjid Bulat ni. Ada program Kiamulai. Yang dijemput. Saya pernah lama dah. Hmm. Kemudian. Kebetulan pada hari ni saya pun tidak ada program. Ya, kosong tengah hari ni. Timur malam saja di Batam Juntai. Jadi insyaAllah. Marilah sama-sama. Kita manfaatkan masa. Yang manfaatkan ilmu. Masa yang ada. Umur yang ada. Sihat yang ada. Moga beroleh. Ilmu yang beroleh manfaat, umur yang beroleh manfaat, dan masa yang beroleh manfaat. Maka jadikanlah masa itu modal. Ya, lapang kita sebelum sempit. Kerana lapang itu modal. Umur hidup kita itu modal sebelum mati. Jadi umur kita ini manfaatkan. Mana cari jalan supaya beroleh umur yang baik. Ya, kebaikan. Mana manfaat umur, ya, hidup sebelum mati. Ya, Sebelum mati dan selepas mati Begitu juga kita manfaatkanlah ha, Waktu sihat kita Kerana sihat juga merupakan modal Untuk kita mendampingi Allah ya. Ketika sihat inilah ya, Segala anggota yang baik Sempurna maka jadikan anggota itu Sebagai jalan untuk kita menuntut mencari Kasih Allah Taala. Dan pelihara daripada melakukan perkara yang Allah SAW Murka InsyaAllah jadi, ataupun tajuk kuliah pada tengah hari ini, saya cuba sedaya upaya atas tajuk khauf, iaitu takut. Faslun fil khauf, iaitu pasal pada menyatakan takut akan Allah. Kerana sifat makam takut ini, ya, sifat takut ini satu sifat kepujian, satu sifat kemuliaan, sifat mahmudah. ...yang Allah letakkan pada hati hamba yang Allah kandaki. Begitu juga sifat khaw ini akan duduk pada hati yang bersih. Ya, sifat takut ini... ...ataupun yang lainnya sifat mahmudah... ...akan dimiliki oleh seseorang hamba apabila hatinya bersih. Sebaliknya bila hati kita kotor... ...maka sifat yang baik ini tidak akan boleh duduk pada hati yang kotor. Maka sebab itulah latih diri... ...tarbiah diri, didik diri, diri, diri kita... Saya mendidik diri saya Muslimin, muslimat Mendidik diri masing-masing Agar beroleh hati yang bersih Agar mana sifat Terpuji ini Boleh duduk pada hati yang bersih Itu yang kita Jalani ibadah Jalani zikrullah ya, Jalani taubat ya. Maka diantara sifat hati yang bersih ini Hati yang boleh Makrifat akan Tuhan Hati yang boleh kenal akan Allah Lalu, sifat ataupun ciri-ciri, hati orang yang makrifat akan Tuhan, pertamanya, ya, milikilah empat sifat tersebut. Maka ia merupakan sifat ataupun ciri-ciri, tanda-tanda orang yang kenal akan Tuhan. Ya, yang makrifat akan Allah Ta'ala, pertamanya, sentiasa berdoa. Ya, sentiasa berdoa. Ini di antara sifat mukmin ataupun sifat hamba Allah yang kenal akan Tuhannya, sentiasa berdoa. Contohnya kita belajar tuan tuan belajar ni wajib, kan? Ya? Belajar ni wajib, hukumnya wa wajib syar'i. Maka belajar ni wajib, maka belum tentu belum pasti orang yang belajar tu wajib pandai. Ya? Sebab yang pandai yang memandaikan kan allah. Maka wajib pada hamba yang belajar ni minta, ini yani do, doa. Atau jangan tinggal doa tuan tuan. Ya? Setiap kali nak mengaji doa, ya, apa juga hal kita urusan dunia akhirat, jangan lupa minta akan tuhan. Ya Doa tu wajib bagi hamba Ya Kerana kita ni Sedar yang diri kita ni miskin Ya kena, Sedar kita ni lemah Jadi marifat barang siapa kenal bahawa Allah Ta'ala itu kuasa Maka kenallah dirinya dia lemah Barang siapa marifat Tuhan itu mulia Maka kenallah dirinya hilang ya, Barang siapa marifat bahawa Allah Ta'ala itu kaya Maka kenallah dirinya mis, miskin Ha ni maka hati makrifat ni di antaranya dan berdoa. Jadi insyaallah setiap gerak kita, diam kita, duduk kita dah, doa, ha minta. Kana ya, minta itu barang yang ada pada Allah Taala ha, sedang tidak ada pada kita. Maka wajib hamba itu minta. Ya Allah, minta kami ni bodoh, aduh pandai kanlah. Ya Allah, kami ni jahil, alearn kanlah. Ya Allah, aku ni hina, <tuh> muliakanlah. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ampunilah. Itu di antara sifat hamba yang makrifatkan Allah Ta'ala. Pertama, sentiasa berdoa. Ingat tu. Yang kedua. Di antara sifat hamba yang makrifatkan Tuhan, sentiasa bertaubat. Anu? Sentiasa bertaubat. Sentiasa minta ma maaf dengan Tuhan. Sentiasa mohon keampunan. Maklum. Ya? Tambahan pula... Akhir zaman ya? Kita termasuk akhir zaman Dan zaman ni zaman fitnah Zaman yang mana kita tidak lepas daripada dosa ha, tu. Tak terlepas dari dosa Baik dosa mata, dosa telinga, dosa anggota, dosa mulut Macam-macam dosa ha, Tak lepas Walaupun ya, Contohnya kita ni Bertujuan baik nak datang nak datang kuliah Nak, nak mengajar Nak pergi masjid, nak pergi surau Eh, perjalanan tadi itu tuan-tuan Dah, bila buka mata tu, dosa Ini dosa mata matalah ha, Maka sebab itu dosa ni kata Imam Fazali Dosa itu penghalang Ya, penghalang kepada imbadah Siapa yang mengekalkan dosa Tidak mau bertawabat Maka dosa itu ibarat dinding yang menghalang Atau yang menghalang kita Menghijab kita, ya Hati kita terhijab, dihijab dengan dosa yang kita buat itu Dia menjadi penghalang kepada kebajikan Tak boleh nak buat baik Maka sebab tu kita lihat bila nak hala kepada kebajikan maka segala anggota ni merupakan penghalang. Mana anggota yang melakukan dosa yang tidak ditaubat. Atu ha, mata umpamanya mata kita kan bila dihadah kepada kebajikan, masuk kuliah, masuk kuliah, masuk masjid, ha, mata kita mulalah. Ah eh, mulah mengantuk ada. Anu. Ha, <coughs> ha, tadi elok je mata kita. Sekarang dah masuk mengaji mengantuk. Nanti bila keluar kelas, eh, berdepan dengan makanan dah tak mengantuk lagi dah? Kenapa? Atau di antara punca. Di antara punca bahawa mata yang melakukan dosa, ia merupakan penghalang. Jika tidak dibersihkan, tidak ditawabat. Begitulah seterusnya. Syaitan juga tidak ingin. Ha, dia benci. Dengan umat Muhammad yang alim. Dia tak nak tengok umat Nabi ni, umat Muhammad ni berilmu. Ha, bila kita masuk mengaji berilmu, dia goda. Dia kacau. Ini saya syaitan. Kita keluar masjid, keluar rumah, nak pergi ke masjid, nak salat tu pun buat dosa dulu ni, zaman fitnah ni. Tak lepas dari dia, dosa. Nak pejam mata, tak boleh berjalan. Aduh, sampai traffic light tadi berhenti. Berhenti, pandang kanan, tengok orang sebelah. Terbelah sana, terbelah sini. Ya, tengok amal sana, tengok perempuan sini. Ya, dah dosa. Pandang kiri pun dosa. Depan dosa, pejam mata tak boleh bergerak pula. Habis, macam mana? Pandang je dah, Ustaz, rezeki. Depan mata tengok je lah kata Nah itu yang mata asyik buat dosa Aduh. Maka kata Imam Ghazali Tidak lepas dari dosa Maka jadikanlah sifat hamba itu Sentiasa bertau, bertaw bertaubat dan Jangan liat pandangan Aduh, Pandangan jangan li liat Kalau ke masjid-masjid Ternampak tu angkat alih pandangan lah Astagfirullahaladzim Eh dosa Ingat lah ini hati bersih lah dia sedar. Terpandang dosa hati bersih dia sedar atau ibarat hati bersih ya sedar akan perbuatan dosa tu jadi insyaallah itu yang kedua yang ketiga di antara sifat hamba ha, sifat hamba yang makrifat sentiasa bersyukur ya sentiasa berterima kasih banyak urusan dunia kita Allah selesaikan alhamdulillah terima kasih ya Allah ah ha, tu dah kita Allah beri terima kasih ya Allah sihat kita 40 tahun tak ada penyakit Alhamdulillah, terima kasih Ya Allah, mata terang ya, Orang lain yang dah ada mata Tapi empat mata, kita dua lagi ha, Alhamdulillah, itu mata sihat ha, Ada yang ada mata yang dah empat Itu mata yang nak kembali ya, Mata dah nak bahas, Dah nak balik Setiap ni'mat Setiap yang Allah letakkan pada kita Berupa pinjaman Barang sementara, sementara. Tak lama tuan-tuan Seketika so, ada Maka manfaatkanlah ia dengan sebaik mungkin Mata yang sihat Gunakan dengan baik Umur yang panjang gunakan dengan baik Badan yang kuat gunakan dengan baik ya, Anggota yang sihat sempurna Manfaatkanlah ia dengan baik Sementara ada Sementara terang mata bacalah Quran Itu amal mata ya Sementara telinga ni dengar baik Maka dengarlah pengajian Dengarlah Quran, hadis nabi, nasihat, nasihat, ulama' ya Sementara Umur yang ada Jadikanlah umur itu modal Jalan untuk kita menuntut reda Tuhan jadi insyaAllah itu diantaranya sentiasa bersyukur ya, Diam kita, duduk kita, gerak kita semuanya ni, nak mat Hatta rasa itu pun ni, nak mat Rasa Subhanallah Belum yang lain tuan-tuan baru rasa saja, Rasa itu pun juga ni, nak mat eh, Minum air sejuk, tak rasa air sejuk Minum kopi, tak rasa kopi Minum teh, tak rasa teh Makan pelam, tak rasa pelam Itu kalau jika Allah tarik nak mat dah Rasa pun dah Bukti ketika kita tak sihatkan demam, bila demam mulut kita masam. Makan apa semua tak sedap. Eh, nasi tak sedap. Makan buah tak rasa buah dah. Ini demam ni, bawa sedikit saja Allah nak letakkan pada kita supaya kita sedar. Ya, sikit saja tu, belum banyak lagi pun kita dah rasa lain. Kan? Apatah lagi jika Allah angkat nekmat rah, rasa. Mana syukurlah, terima kasih. Maka terlebih lagi lah nekmat ibadah. Ibadah ni juga adalah anugerah Tuhan Nekmat daripada Allah SWT Sebab tidak semua hamba itu beroleh ibadah Aduh. Ramai orang muda Tidak semua si muda itu beroleh ibadah kebajikan Ramai orang sihat Tidak semua si sihat itu beroleh ibadah Ramai orang umahnya hampir dengan suara ada masjid Tapi tak semua orang yang hampir dengan masjid itu boleh datang ibadah karena dia adalah anugerah Tuhan Ramai orang tua Tak semua orang tua beroleh ibadah ini orang tua pilihan Tuhan Pilihan Allah Ta'ala Ramai orang berilmu Tak semua yang berilmu itu beroleh ha? Amal Ani kata berilmu itu mudah ya? Ramai orang tahu Ramai orang alim Ramai orang berilmu Sekadar berilmu Tetapi hendak memelihara ilmu itu sukar Susah ya? Nak amalkan ilmu itu sukar Faya Contohlah kita banyak tahu ya, Di antaranya ada tidur Bapak Ya, semua orang tahu adab tidur, tapi tak semua mereka beroleh amal, memelihara ilmu adab tidur. Tidur juga macam mana bapa ayam tidur macam tu kita tidur, macam mana bapa lembu tidur macam tu kita deh tidur, macam mana si jahil tidur, begitulah yang berilmu bonde tidur. Walau sekadar berilmu tidak ah amal. Ha, jadi salah tu tolong edarkan. Ah, ha, bagi Muslimat tidak ada pakai salah. Tolong tengok. Itu di antara perbezaan mukmin yang alim. Ha, tu. Mu'min yang beran, yang berilmu. Pilihan Allah taala. Ha. tuan nampak tak? Ini pilihan Tuhan, Allah pilih tuan-tuan. Ha, tu. Saya jauh di sana. Allah pilih, saya datang ke sini. Tuan-tuan pun jauh. Ya. Oh, yang dekat yang jauh. Ha, macam Encik Kamuddin kita sampai. Jauh tu. Daripada sekolah, mana-mana kepung ke kelang tu. Ini pilihan allah. Allah Tanpa Yang dekat pun tak sampai Ada Ada Ini mana Anda nampak bahawa ibadah Adalah anugerah Ini pilihan Al Allah InsyaAllah Moga-moga Kita beroleh Ya Keberkatan Dan yang keempatnya Di antara sifat orang Makrifat akan Tuhan Sentiasa Ridha Dengan ketentuan Al Allah Apa yang Barang yang datang daripada Allah Ridha, mana terima hati. Ha, banyak ni perkara ni. Dan ketentuan itu ada baik dan ada bu, buruknya. Ada ni'mat dan ada duka di kita. Hakikat dan tuan Hakikatnya bahawa... ...setiap yang ada kepada kita ni adalah dari Allah. Apa bila dari Allah tuan anda... ...baik sihat ke, sihat ke, sakit ke... ...kaya ke, miskin ke... ...senang ke, susahnya... ...bila hakikatnya daripada Tuhan itu adalah nikmat. Itu hakikat lo. Masakan eh ya, masakan Allah Taala itu jahil barang yang nak dilak, yang dilakukan. Dia pasti dalam ilmu Tuhan, tentu ada kebaik-kebaikan dia. Si, kita sihat. nikmat, sakit pun nikmat. Dengan sakit itulah banyak hamba nampak jalan kepada Allah. Bila sihat lupa Tuhan, bila sakit sikit ah ha, dia mulalah Ya Allah Ya Allah ha, Nampak tu Nampak masjid Nampak surau Kalau sakit lah Waktu sihat tak nampak surau ni Tak nampak masjid Ah, ha, Sombongnya Ya Waktu sihat Waktu sakit ha, Barulah ya Allah Sembuhkanlah penyakitku ya Allah Kalau aku sembuh ni ya Allah Nak aku ke masjid ya Allah Nampak tu Ni'mat Bahawanya hakikatnya Kedua-duanya daripada Allah Jadi kita lihat sedikit Di antara tajuk Kuliah Zuhur Pertanyaan hari ini Masa yang terhad Pasal pada menyatakan takut. Ini khawb bermula khawb. Adapun khawb ialah takut. Khawb sifat kepujian. Raja sifat kepujian. Raja khawb sifat harap sifat takut. Ini kena ada dalam individu setiap individu Muslim. Ya, maka wajib ya kita menyediakan tempat. Ha, dalam hati kita untuk sifat khaf dan sifat harap ini Harap dan khaf Rojak, harap, khaf, takut Ini sifat kemuliaan ya. Mana harap, takut Ya ha, ni, ya ni yani, takut akan Allah Maka itu Menghimpunkan Allah Ta'ala bagi orang yang takut itu empat kelebihan Siapa-siapa yang ada pada hatinya sifat khaf sebab takut akan Allah Taala ni ni mana guna mana datang takut ni tuan-tuan jalan takut maka di antaranya al ilmu kenal ya jalan kenal belajar itulah ane ah, bila belajar belajar kenal artinya jalan nak kenal ilmu bila dah kenal dalam hati maka datangnya dah takut macam mana kita takut harimau kenapa tuan, tuan takut harimau kenapa cuba jawab kenapa takut harimau sebab dia besar, garam macam nak tahu dia garam orang nak senang bahang kenapa tuan takut sebab sebab kenal harimau Awak tak kenal tak takut Kenal harimau Disebabkan kenal harimau itulah Datangnya tak takut Contoh ya, Kita masuk hutan ni kan Ada yang malu nanti-antai kita ni ada yang kaki pancing kot Masuk mancing ke yang Masuk hutan saya ke kali macam -macam lah, ya. ke Macam-macam lah Jangan trekking ke Kita, sampai, kita dah kenal harimau ni Kenal sifat harimau kena Sifat harimau. harimau ganas Kita kenal ni Begian-begian harimau ni, begian-begian sifatnya, garangnya, ganasnya, pemangsurnya. Cuma kita nampak tapak harimau ni, bekas harimau. Jumpa bekas kaki je, harimau belum jumpa. Baru jumpa tapak kaki harimau. Ui, kita kata, harimau dah. Mana tu? Tapak dia je. Pada ketika itu, orang yang kenal harimau ni, hatinya gentar. Badannya berpeluh. Mukanya pun pucat. Matanya liuh ha wow, pandang ke kanan tentu ada dekat ni harimau ni dah hati dah saja jom jom balik jom balik jom balik aku tak nak kau nak pergi pigilah aku nak aku nak balik kenapa takut, kenapa takut? Rifat, kena berdakut makrifat kenal harimau bila kenal sesuatu datangnya mari makrifat disebabkan kenal harimau itulah datangnya tak, takut ini cuma kita berjaya makrifatkan harimau ha yang sedih hari ni tapi Tuhan kita tak mari tak makrifat Cuma sekadar tahu, tak betul-betul kenal. Macam Cina juga ada dia, tahu Tuhan Allah Ah dia tahu Tuhan Allah tu. Allah tu Tuhan tu Allah Allah ni. Tak tahu tapi tak begitu hebat takwa dan makrifatnya. Tak begitu ke? Kenal, cuma tahu aja tak betul-betul ke? Kenal satu persatu sifatnya, kesempurnaannya, kehebatannya. Ah apabila datanglah sifat takwa dalam hati akan Allah Taala, maka jalannya dengan belajar. Antu kita belajar kenal tu. Kenal Allah Ta'ala itu kuasa. Saya kenal? Maka kenal diri kita lah. Lemah. Kenal Allah Ta'ala Sempurna. Kenal lah kita ni. Kuh? Kurang. Artinya sepandai-pandai kita. Sesempurna kita. Maka kita kenal yang sempurna. Yang ni Allah. Jadilah kita orang yang pandai. Tidak sombong. Tidak sombong. Jadi orang kaya. Tidak sombong. Tidak sombong. Jadi orang ulama. Ustaz. Jadi orang alim yang tidak tu. Semua kenal yang punya ilmu. Sepandai-pandai kita, ada yang mahabar, pandai. setahu tau saya, ada barang yang saya tak tahu. Sekuat-kuat saya, ada lemah saya. Maka masih ada sifat kekurang, kekurangan. Disebabkan kenal harimau tu dah datangnya takut, genta dalam hati. Bimbang, berpeluh badan, pucat muka. Jumlah balik, jomlah aku tak nak dah. Kenapa tu harimau? Mana tu? bau tapak je, belum jumpa harimau ni betul. Ha, orang tak cerita tak jumpa harimauan lagi jumpa bekas saja maka cukup kita manusia yang berakal melihat bekas kejadian Tuhan ni cukup ha, tengok alam tengok dunia tengok laut tengok gunung maka makrifat jalan makrifat akan Allah kan? dengan fi fikir tafakaru fi khawkillah tu ha, kenal Tuhan ha, kalau kenal Tuhan ini mengaji ini perintah Allah Ta'ala bukan perintah siapa-siapa samalah dengan wajibnya solat Meninggal solat berdosa besar Tinggal mengaji pun dosa besar Maka kita boleh datang mengaji semata-mata kerana Allah Tak adalah kerana sahabat, kerana kawan, kerana ustaz datang Kita tak datang Tak kerana Allah Kerana ia perintah Allah Sama ada wajib maupun sunat Keduanya adalah perintah, perintah Allah Maka dapatkan sifat ni Bahawa buat perintah Allah yang wajib Tinggal perintah Allah yang haram Maka Allah golongan kita dan golongan hamba yang salim, yang selamat dunia selamat akhirat. <coughs> ini makam martabat manusia pertama, golongan salim, dunia selamat akhirat selamat. Siapa dia? Buat perintah Allah yang wajib, tinggal tinggal Allah yang haram. Orang ini dunia selamat akhirat pun selamat. Yang kedua naik makam yang kedua makam rahim, makam beruntung. Orang yang mulia di sisi Allah Taala. Siapa? Mereka tunaikan perintah Allah yang wajib tinggal tegaklah yang haram dan memperbanyakkan ibadah yang sunat serta beramal ke ini makam kemuliaan ini beza tuan-tuan, mu'min dah mu'min dah tuan-tuan mu'min, saya pun mu'min. Ya, sahabat kita dah muslim kita pun dah muslim cuma ni sekarang, Mole antara mu'min mu'min yang alim itu beza kan, mu'min yang berilmu tuan-tuan islam, jiran kita orang oh islam dah kita pun islam dah, muslim dah eh dia ada beza tuan-tuan muslim yang berilmu. Ah ha, tidurnya mukmin yang alim beroleh pahala. Ah ha, tu diresalahkan tuan-tuan, tidurnya seorang mukmin yang beroleh pahala. Itu mukmin yang beran yang berilmu. Nak tidur beza dengan mukmin yang jahil. Ha, jadi insyaAllah lihat di di tangan tuan-tuan tu sekejap, sekejap saya nak terangkan. Supaya apa? Tidur kita selama ni tidur yang beroleh pahala jadikan tidur seorang muk mukmin yang dapat pahala. Ha, tapi tidur dalam mengaji tak dapat pahala ya. Ha, jangan tidur dalam mengaji. Ah ha, ha, tuan-tuan. Tapi kena ada tidur juga. Ah ha, sila, saya tak marah. Ah ha, maklumlah kita ni manusia biasa kan. Ha, tapi jika kita makan kan dah tak tidur. Ah ha, jarang tengok orang ambil lauk terjatuh senduk tu. Mengantuk terjatuh senduk. Ha, tengah makan ha, tersengguk hilang lauk ayam kita. Ha, tapi kalau mengaji ini pula ha, kita nak tidur. Ini kelemahan kita masing-masing. Atasi. Ya, ada kelemahan. siapa? saya pun mengantuk tuan-tuan. Ya. Kalau saya di depan ni, di depan tiba-tiba saya duduk bawah, saya tidur dulu. Ah, ha, sebab saya di depan aja. Tiba-tiba saya di bawah, tu saya dulu yang tidur. Hmm. <tuh> Baik. Tidurnya seorang mukmin. Saya nak terang lagi sekali ini Mukmin semua orang ada mukmin. Maka mulia nya antara mukmin, seorang mukmin tadi ini adalah mukmin yang alim. Macamlah juga, ya, mukmin yang taqwa, mukmin juga, maka mulya antara mukmin, mukminoh na hakko, mulya, aduah inna ma ya shallaah min ibadhih ulama, Allah berkata, adu, ha, jadi jadilah mukmin yang taqwa, mukmin yang alim, baik tidurnya seorang mukmin, ni, secara dia banyak kaidahnya, lah. hmm? banyak ilmunya, banyak adaknya. Supaya tidur kita dapat pahala. Ha, tidur ni ibadah. Tidur dapat pahala. Ni orang ni tidurnya dapat pahala. Pahala tidur harus. Makannya beroleh pahala. pada makan ha, harus. Tak makan boleh. Makan boleh. Tapi makannya orang berilmu dapat pahala. Makannya orang jahil, macam kita ni. Makan kita ni dapat taik saja. Itu ha, jadi besar pun jadi taik. Itu ha, nampak. Tidurnya kita dapat taik ha, mata. Ha, tidur sialim. Ah, kata yang syaitan Tak takut tuan-tuan Dia nak masuk Nak kacau Orang jahil beribadah Dia tak masuk Dia tak masuk Kenapa Dia tengok orang alim tidur Orang alim tidur je Dia tak sembahyang Dia tak nak masuk Kacau si jahil berimbadah Dia biar orang jahil tu beribadah dengan jahilnya ah Kalau dia masuk kacau Nanti orang alim tersedar Dia bangun Dia perbetulkan sembahyang yang orang jahil Itu orang alim tidur je Belum bangun ibadah lagi Maka sebab tu lah Bila kita nak mengaji ni Macam-macam halangan sebab syaitan ni, dia musuh kita ni. Pertama musuh dia, Rasulullah SAW. Musuh dia. Siapa yang kasih Rasulullah, ikut Rasulullah, dia cukup benci. Ha, sehingga, bukan syaitan original je. Lokal syaitan pun benci dengan kita. Ha, tahu lokal syaitan? Ha, made in Malaysia, made in Bangla, made in Patani, made in Jawa. Adoh. Naik Mercedes, naik BMW. ya, Pakai naik Thai. Ha, ni lokal syaitan syaitan. Betul hari ni syaitan lama dah banyak tak jumpa dah. Dulu mudah tengok hantu, tiap-tiap malam jumpa hantu. Hantu gaya langsung, hantu kubur, hantu polong. Sekarang mana ada hantu dah? Manusia dah ganti ambil tempat hantu. Ah ha, Hantu pun tak berani keluar malam. Kita tak sedar malam. Ah ha, sampai ke pagi meraya dah jadi hantu. <coughs> sampai tak ingat rumah. Baik. Mata mukmin dia lain dari. Baca ha ni, di antaranya tiada seorang mukmin yang beroleh pahala ingat tau syaratnya berilmu tadi tu itu pun zuhehnya berilmu amal soleh batinnya juga sah, soleh mana ikhlaskan sudah dah takat di awal-awal tadi zuhehnya eh ikhlaskan amalan amalan kita mana semata-mata kerana Allah baik baca astagfirullahalazim allazila ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih baca tiga kali siapa baca istripa tersebut Allah taala ampun ribu dosa. Jika mati ia malam itu dikira mati yang sudah bertaubat. Ani kata beza ni mukmin yang alim, mukmin yang jahil. Beza kan? Kita tidur juga zaman ni tak bismillah, tak doa tidur. Masuk bilik dah mengantuk abang-abang tidur, kita tidur. Tak ada baca apa-apa akan ilmu ada tadi. ilmu dah tahu adab tidur tapi nak memelihara ilmu ni payah, sukar. Nak amalkan ilmu tu susah. So, jadi insyaallah mulai hari ini saya harap saya ajak muslimin sekalian muslimat jadilah mukmin yang berilmu, tidur yang beroleh pahala. Insyaallah tuan-tuan, tidur kita beroleh ibadah. Yang kedua, ah ha, tu baca istifadah itu. Yang kedua astagfirullahalazim li wali walidayya wa li jamiil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal, wal Baca tiga kali sebelum tidur, Allah taala jadikan 70000 malaikat dan mendoakan keampunan bagi kita. Insyaallah. Tiga kali sebelum tidur. Kemudian Bersalam-salaman dengan para nabi dan rasul. Moga-moga beroleh dikala rezeki kita bermimpi berjumpa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita nak jumpa alam nyata tak sempat. Ya. Namun kita tak sempat jumpa Rasulullah, namun kita beriman meimani bahawa Muhammad itu Rasul Tuhan. Hebat umat Muhammad, hebat. Tak inginkah kita bertemu? Tak inginkah kita bermimpi? Ya, tak rasa bangga ke bermimpi jumpa Nabi tak ingin ha, sekurang-kurang ingin hati nak bertemu dengan kekasih Allah ni orang yang terkenal ha, tak mimpi jumpa pak paklah pun tak apalah ya, mimpi jumpa Rasulullah Rasulullah ha, bangga dah ini mimpi jumpa Kak Rosnah Ya, kak Anitta Sarawak hoi, bangga apa nak dibangganya jumpa mimpi dia tak dapat pahala ha, mimpi jumpa Rasulullah tak dapat, dapat pahala ini suka malam tadi abah mimpi ni apa-apa kata anak ha? abah mimpi bersalam dengan Hariza dah. De. Oi bangga sangat kan Hariza tu. Nah ha, tu. Kalau mimpinya Rasulullah, ah ha, ya betullah. Ha? ha ni, ni rezeki masing-masing. Baca. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa amutu wa yawma salamun qawlam mir rahim. Salamun ala nuh Salamun ala Ibrahim Salamun ala Musa wa Harun Salamun ala Ilyasin Salamun alaikum Tiba-tiba Fadkuluha Khalidin Salamun hiya hatta matla'il fajr Baca Sekurang-kurangnya Sekalilah Selalunya tiga kali InsyaAllah Moga-moga Allah nak rezekikan Tuan-tuan tak ke siapa? Ini rahsia Allah Ya Tuan-tuan dapat dan bila dapat bertemu Nabi Bermimpi jumpa Nabi Mimpi biar habis ha, Jangan tak habis mimpi tu Biar habis daripada awal sampai akhir ha, Jangan cepat terjaga pula ha, Dah datang dah mimpi Tengok ha, berjubah Tengok sahabat besar Berjambar Menjanggut semua ha, Rasulullah kita pun seronok dah Rupa tak dah habis mimpi terjaga Habis Habiskan mimpi Tengok daripada atas Walaupun Nabi sampai ke bawah ha, Takut kita tertipu pula dengan syaitan Ha, dia masuk di pun menyelik pula dalam mimpi kita. Atas reban dah besar, jambang dah besar, janggut dah tebal, sampai ke eh seluar pendek pula dah. Ha, itu begali. Ha, itu bukan Nabi Muhammad. Ya, seluar pendek pula. Ah ha, kesilap. Ha, sampai habis berjubah ana Muhammad Abdullah. Ah ha, sahih. Ya. Itu sahih Rasulullah dan dilarang kita bercerita dengan orang awam. Ha maklum kita ni siapa. Kadang-kadang ya, kita ni Malam-malam ahli dandut ha, Merayat ke dandut lah Kelab Macam-macam oh, Dengan nombor ikut tak boleh tinggal lagi Perempuan tak boleh tinggal Bini ada rumah main-mainan lain Tiba-tiba mimpi aku mimpi nyebab Rasulullah Nyebab Ah, <tik> ha, Siapa nak percaya Ini rahsia Tak mustahil Allah nak bagi siapa yang Allah hendak Maka cerita pada orang yang ahlinya Gurunya ke Eh, orang yang ahli pada pasal mimpi dan cita sebarangan Itu rahsia ha, Baik Yang setelahnya bertasbih, Subhanallah bihamdi Subhanallah ila azim Astaghfirullah Tiga kali Moga-moga beroleh pohon surga Ya, Satu pohon yang mengandungi 70 ribu jenis buah-buahan Satu pokok macam-macam jenis buah Kan luar biasa surga tu Nah, ha, Satu pohon dia pokok belam ada macam-macam buah pokok mempelam tapi buah naga ada buah hango ada kacang panjang ada buah kiwi ada buah apa lagi eh semua ada kita hari ini pelan-pelan jelah nah ha, tu. Ha, tu kita terkejut bila pokok pisang keluar buah kelapa ha terperanjat eh itu eh, surga atas agendas memang luar biasa dan selawat atas nabi sallallahu alaihi Muhammad paling kurang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad tiga kali baca dan bismillahillahi ma ahya wa amutu tidur. Insya-Allah siapa yang tidur dimulakan dengan ibadah ini, insya-Allah maka roh akan pergi ke tempat yang baik. Apa yang kita mimpi baik tuan-tuan? Mimpi ziarah ulama, jumpa nabi ke, nabi-nabi ataupun mimpi macam macam lah nak bawa kita pergi ke alam macam mimpi kiamat, mimpi ke surga. Ini asyik mimpi nak kejar hang tu. Mimpi dikejar babi. Ah ha, itu yang penat tu. Masuk hutan dikejar harimau. Mimpi dikejar orang mencuri. Ah ha, dah tidur tu, kita mulakan tidur dengan yang tidak baik Sebelum tidur tengok filem hantu Memanglah Tengok wrestling ha, Yang suka wrestling lah Nanti bini dia di, di kena siku ha, Bangun pagi tengok lebam mata mak Kenapa mak? Ayah wrestling semalam <gul> <gul> <gul> Lebam mata mak Dah tidur tu bukan-bukan Baik sikit lagi <coughs> Sikit lagi dah Masa terhak ya eh. Yang ni Khaw ini beroleh empat kelebihan Siapa yang disebab takut dalam hati Bahawa Allah imponkan bahagiannya empat kelebihan Sekadar kasar saya baca Pertama, petunjuk ha, Artinya orang ni sentiasa dipimpin oleh Allah Taala, Ya, diberi hidayah di Tuhan Haa, itu petunjuk tadi Dan kedua, rahmat Rahmat ni keridaan Seperti Huda wa rahmat Liladhinahum li rabbihim yarhabun Petunjuk dan rahmat itu sabit bagi mereka Haa tu Allah beri petunjuk, Allah pelihara mereka Setelah rahmat, beri hidayah Tuhan Bila Allah beri petunjuk Allah pimpin, sudah pasti dihadapan ridha tu ridha Tuhan maka kedua-duanya ini sabik mana sabik asbab bagi mereka yang takut akan Allah ha, tu punca jalannya takut akan Allah nak takut jalan kenal nak kenal jalanlah belajar nak belajar jalannya bergu, berguru berguru ha, tu dia dalam kita belajar wajib belajar dan wajib doa ingat karena ilmu milik Allah minta kepada Allah Taala. Dan yang ketiga Ilmu Haa Jalan takut Jalan marifat ni Jalan takut ilmu Haa kenal tu lah Kita dah ta, takut akan Allah Sebab kan kenal Allah Takut Allah Macam tadi saya kata Kenal harimau tadi Maka datangnya dah ta, Takut akan harimau Hmm Tonton faham ya Senang Atau pandai senang Ya yeah? Tonton <tuan> <tuan> <tuan> mudah faham Betul Saya cakap tak kan Kalau tak pandai takkan Kerja tempat macam ni Haa tu Tentu orang pandai saya iyalah la SPM tak lulus ya sampai SRP je pun dapat senyum eh ya? ha, mana ada tuan-tuan sampai Stam ya ha, sampai universiti sampai dapat dapat ijazah macam-macam lagi sarjana sarjana bawah macam-macam nan nan nan lagilah kan ya? kita mana ada babang ada ha, tu tuan-tuan pandai sekali cakap dah faham jadi senang mudah sebab tu saya bagi salah pun tak ada baris tuan-tuan boleh baca ah ha, pun ya senang tu benda senang ada ha, ya, ada yang bari ada yang tak ada ha, jadi yang tak ada tu senang pandailah ya boleh benda senang saya tak pandai nak a yang susah-susah sebab saya pun tak pandai ya Siap ajar, saya buat yang senang jelah ha tu. ilmu seperti firman Allah innama yakhshallaha min ibadihi alulamaa tadi tu hanya saya sane sesungguhnya seorang yang takut akan Allah taala itu ialah itu daripada hambanya yang ulama ha yang, beril, yang berilmu yang berilmu Kenal hati jahat Kenal neria um, jangan, Kenal hati takabur Kenal hati dengki Ada ilmu Jadi anak buang sifat semua tu Sifat kepuji Sifat kehinaan tu Daya keempat Keredaan Orang yang takut ini Sentiasa hari Ridha Mana? Hati terima, Suka hati Dengan barang yang datang Daripada Allah Daripada Allah Orang dapat makam ridha Ni besok di akhirat Radiyallahu anhum Waradu an Zalika liman khasiyarabbah Ah ha, inilah bahawa Allah reda Allah Taala pada mereka itu. Allah reda kita ini hamba Tuhan. Allah reda bila Allah reda dipersilakanlah masuk ke syurga al, tak ada tanya-tanya lagi dah, tak ada timbang-timbang lagi dah. Ini Allah reda dan diberi kemudahan. Maka mereka pun reda kepada Allah Taala mana? Apa barang yang datang daripada Allah Taala, reda ia. Ya. Hukum Tuhan Allah kata tegah tinggal kita tinggal, Allah suruh buat kita buat, maka reda hamba. Buat apa yang barang datang daripada Allah Taala. Bar mula yang demikian itulah barang yang orang yang takut akan Tuhannya. Wallahualam, cukup setakat ni, ya, sedikitlah. Tapi diketuan-tuan tuan pikir baik-baik, ya, hayati baik-baik, ya, insya Allah ia yang beroleh petunjuk. Tapi dengan syarat ilmu yang menolong diri ha, dapat kebaikan. Dah belajar ni suluh kita, jangan suluh lain. Ni tengok orang lain ha, tu tak dapat. Suluh diri sendiri. Belajar yang nampak lemah diri, nampak salah diri, maka atasi kelemahan diri. Insya-Allah berhasil. Kalau tu mengaji-mengaji, tengok salah orang, oh dia ni memang, dia memang, dia memang ha, takkan nampak salah diri. Jadi insya-Allah tu alim tu ilmu tadi tu membimbing. Jadi insya-Allah, jadi macam biasa kawan tuan, tuan sebelum tutup kuliah ni, tu di belakang tu, tuan, tuan tengok tu madu lebah tu. Ha, madu lebah. Saya nak ajak tuan-tuan bermadu, ya tu saya buat madu tu madu lepas tu yang kita doakan yang kita doakan setakat mana-mana kuliah pun yang mana dah biasa dia tahulah pertama untuk anak yang belajar terang hati lembut hati suami isteri yang kami lama tak dapat zuriat ada kaedah dia guna nanti tu tanya buat saya lah nak tahu setakat sekarang segan lah pula oh buat tak ada anak apa punya kan dah 6 tahun tak ada anak apa punya mandul dia tak kita ceritalah tu bukan mandul tak ada rezeki lagi Uh, tak ada celah mandul yeah. masakan pula mandul, mandul tak ada mandul lah yang lain beranak pula dia pula tak ada kemudian untuk kanser dalam yeah. sakit dalam baru ni ada Alhamdulillah anaknya 4 bulan lahir lubang jantung 4 lubang jantung dia doktor pun dah tak boleh buat apa dia ask dia hospital buat dia tekalkan madu lebar masuk dalam susu dia guncam bagi minum kita pun boleh minum dengan kopi teh masuk madu minum Kemudian 4 bulan diamalkan, Alhamdulillah Jantung tertutup lubang sendiri Ya ha, Dengan kisah Allah Tak ada Doktor pun heran Itu diantara Kelebihan lebah yang Allah Firman dalam quran Kecuali yang dicampur gula Itu je ha, Madu Asal yang asli lah ha, Cuma yang tualang saya bawa ni Yang biasa dah habis Ni yang tualang Harga dia RM35 Ya Dan boleh hutang ha, Boleh Hutang dengan kawan Bayar dengan saya <tuh> InsyaAllah ya eh? Di samping teman-teman beli itu membantu kami di madrasah Itu saja. Kemudian air penawar itu tak ada harga ya, Air penawar itu untuk anak yang belajar Gemuruh, lemah semangat, menangis malam Baby ya, Minum selawat tujuh kali, bismillah tujuh kali Kemudian sapu muka dia InsyaAllah air itu atas Akhlelasan-tuan ya, nak infak untuk madrasah Berapa nak bagi, sebutuh seratus ke pulang ya, Sebutuh lima puluh ke pulang Seringgit ke, lima puluh sen ke Tak bagilah serbun, tak apa nah ha, tu, ya, tu ada terhad tu, apa ya, nama tu? Jadi ambil seorang satu lah yang dua dua belas, saya cukup, saya ngamai, nah ha, tu. Kemudian kasturi rusa jantan, kasturi minyak wangi, pakai solat ya. Dia di antaranya rahsia untuk tulang setengah setengah tulang, pening kepala, tapu, ya, sesu -sesu semua, sedo, nah ha, tu. Kembung perut budak orang yang malang kembung perut, gosok, dia tak panah, takkan, ini, alhamdulillah, ya, yang mana dah cuba, alhamdulillah. Cuma kita usah takgigaknya Allah ya serah kepada Allah dan dengan yakin atas usaha kita kita segala usaha kita tu saja kemudian ada kopi habatus saudat untuk orang migrain ya pening-pening kepala -pening minum kopi habatus saudat sabun ada sabun habida sabun jerawat ha, sabun saudat untuk jerawat elok tak muka ceriche dia ya ha, nah paketullah pengadaan ustaz ni kita ya insyaallah Itu saja wallahualam ya yang benar daripada Allah sekiranya ini ada kesilapan daripada saya Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allahumma a'almina ma wa zakkina ma nasina, ilma wa rizqna Allahumma rizqna fahma wal ilma wa akla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Khairu at